Ja! Det är lite liksom en snuggelovska, ett av En skön Komma till det första storslagna primäravsnittet av eh, vad vi efter många och men kom att besluta oss för att kalla för Waller. jag för jag förresten välkommen eller välkomna? Du sa välkomna. Ja, det var, det var det jag tänkte. Så nu får vi fan se till att få minst, två för det, för Jag funder, funderar faktiskt på det igenom skulle säga. Det kanske är lite personligt att säga välkommen precis det är fundera på ja. det likhet om man ska säga. Är det någon podcast som kör den? Det är inte. Nej, för det är för lite tänka på. Jag tänkte säga välkommen. Då garderar man sig. i fall man bara får en ja. lyssnare. Då har vi garderat så, så är det vi kan ju specialisera möjlighet. oss på få få men bra lyssnare. En bra lyssnare, ja. En, en elitskara. <laughs> <laughs> man måste requesta för att, <laughs> att lyssna på podden. <laughs> ska vi förklara? Ska vi förklara? Namnet på podden kanske. Uh, för Waller. för de, de, de lyssnarna söderut. Ja. <laughs> <laughs> nu är det <laughs> ja, nu väldigt hypotetiskt. hypotetiskt. Ja. Uh, vi får inte vara för röjdmjuka ändå. Nej, absolut inte. Uh, ja, vi hade ju först tänkt uh, ha någon annan namn de jävla beslutsångest om man ska ha, alltså just namn jag kan ju fundera att typ, om jag ska skriva en uppsats i skolan eller vad som helst, ja. kan jag sitta hur länge som helst och komma på en bra titel ja. det är det som är roligast att komma på också ja, man vill exakt. ha en bra titel ja det, det jag sparar helst. alltid alltså, när man skriver ett arbete, men det gör jag säkert du också man skriver hela arbetet och, sen, och så kommer kom... på en jävligt bra titel som innefattar mm. liksom allting ja, summerar det på ett, ja. ett ringar sitt, in sitt det. Sätt. ja. och jag vet inte, men det här det är väl lite ja, lite töntigt och lite klämchigt med allvar men Nej, vad betyder det, det? det betyder, strund, det struntprat typ. Ja, skitsnack. Str struntprat, kanske inte skitsnack, men typ trams skulle jag säga ja. Och det är väl det är väl ett bra namn på så sätt att det så anspelar det på vår härkomst att få där från Norrbotten jag känner, jag känner det nu när vi drar igång idag att du har mer norrländska i dig idag har jag det? Du, du var ju lite nöjd för att du hade för lite norrländska förra gången ja. jag tror det här det namnet det gör att man, man landar norrut Ja. Jocke hälls upp en öl här och det vet inte om, om vi ska i ja, kontexten kanske för ölen Nej, men för, för själva inspelningen, det är torsdag. Det är en vanlig torsdag kväll och klockan är fem i elva ungefär på kvällen. Eh, och vi kände att för att få rätt vibb i snacket eh, i den här inspelningen så kände vi för att öppna en 3-5. Ja. Jag vet inte. Vi är braced i slutet på veckan helt enkelt. Ja. Jag är ju ledig imorgon som vanligt. Ja, jag är faktiskt också ledig från, från, från, från plugg imorgon. Men det kanske ändå är lite, det kanske säger något om, om jag vet inte om du ska, om oss eller om svenskar i allmänhet eller om norra men att vi tyckte det var viktigt att öppna en öl för att kunna prata och slappna <laughs> För så att vi har känt varandra i, ja vad det där? Ja. Fast det har jag ingenting med alkohol att göra. Nej. Det är mer att man ska prata över en öl. För att ja, få den rätta. kontext på något, ja. Mm. Rätt. Rätt vib? Ja, rätt vib. Jo. Eh, en rolig grej är ju det här med eh, eh, eh, med introlåten vi har. Eh, vi har ju valt eh, vi har Idrit Wind av, av bådas huvudskud får jag väl säga. Till eh, och det var ju planer först på att vi också skulle kalla den här, den här uppvisningen eh, i hybris och inte fan vet jag självupptagenhet ja. eh, Vi skulle kalla den för Idiotwin. Eh, sen insåg jag att det låter kanske ännu tyntigare med ett namn på engelska än ett namn på Peter ja. eh, Så det fasades väl bort så här i sista sekunden faktiskt. Sekunderna innan vi tryckte på på räck så bestämde vi oss för att byta jag så att du lyssnar på Bob Dylan när du knallade in. Jo. Så. Alltid boots och spanish leather. Ja. Ofta. Fast, ja men jag vet inte varför den, det var jättekonstigt för på. drog faktiskt inte, på, drog inte igång min, min Dylan playlist på Spotify utan drog igång min, min sån här, vad heter det, Stard. Med alla låtar som man har skärmarkerat och det är ju gans, ganska många Dylan låtar där. Men jag, jag hade ändå på chaffeln, men det kom typ 4-5 låtar i rad. Jag kan ju säga, att det, är, det är nästan en av de grejerna som jag har att tacka dig mest för nästan. Det var du är ju det som introducerade mig för Bob Dylan. Mm. Ettan på gymnasiet tror jag. Jo. När jag var helt ointresserad av musik. Jag lyssnade typ på Queen och eh, Michael. Nej, men alltså det var så här: <laughs> helt, helt ointresserad av musik. ja, du, ja. Det Och så började du introducera mig för, eller introducera mig till Bob Dylan. Har lyssna på det här? Mm. Så jag, kommer ihåg, alltså jag kommer ihåg den känslan for, fortfarande. Första gången man lyssnade på Bob Dylan. Jag tror att du spelade upp tre låtar. Det var Blown in the Wind, It Ain't Me Babe och Någon till tror jag. Jag har att Don't Think Twice. Om det kan det också ha varit. Jag kommer i alla fall att jag tyckte att It Ain't Me Babe var den som tilltalade mig. så jag tyckte mm. så här ja men det funkar. Kanske kolla in lite fler låtar. Men sen ja. tog den att ta tag innan man kommer in i det liksom. Ja, Som helt jag jag. musikrocker, liksom. Jag minns inte hur jag började lyssna på honom. Det var Allt. tidigare, va? Jo, men det, det var inte så länge tidigare. Jag, tror, jag vet inte om det var via morsan på något sätt. Ja. Att hon snackade, att man hörde någon låt. Jag minns att Mr. Tambourine var första, i alla fall. Ja. ja, men, ja. men sen, jag, jag tror jag gillar, i början gillar jag liksom konceptet mer än, än musiken. Alltså hans, hans historia eller? Nej, den hade inte så stor koll på. Det väl mer bara att jag hade sett någon bild på honom och att jag var 60-tals musik. Och att jag var gammalt på något sätt. Mm. Eh. Och så var det jag, jag vet, någonting med rösten antar jag som tilltal. Det var mycket röst och melodi man lyssnar på då. Eh, man hade lyst texten texterna och allt för mycket. Kan jag tänka mig. Men Det är så häftigt med Bob Dylan också för nu har man lyssnat på honom sen ettan inlats var det 5-6 år. Mm. Och det är fortfarande mm. även om man lyssnar väldigt intensivt på, det, så upptäcker man ju nya grejer hela tiden. Han ja. har ju så gigantisk diskografi. Ja, det är väl så här, Och även om man lyssnar igenom hela också. diskografin i ett svep så missar man ju alltid en massa pärlor Ja, och sen och så finns det ju då av typ kanske de 150 mest kända eller mest kända låtarna. Ja. Så finns det kanske 10 olika versioner, minst. Ja, exakt. Eh. Och det är också såhär att man, man har ju hört långt ifrån några låtar. Mm. En gång. Men jag tror förordat att jag började loppa lobba in redan så smått i nian. Någonstans. Inte till ja. mig. Ja, jag tror. Är du på det? Nej, jag kommer ihåg. Det var exakt första gången jag lyssnade på det. Ja. Mattelektionen. Eller, om det nu var. Det kan vara i nian kanske. Det, det, var. det var en mattelektion. Eller för att nian eller ettom på gymnasiet. Ja, exakt. För jag minns att jag, jag började lyssna på någon gång där... Kring nian. Alltså lyssna mer intensivt. För när jag, när jag var, såg en live första gången. Med morsan och farsan. Så det var ju nian. Mm. vet jag. Eh, var det då du blev fräst? Eller var det redan liksom? Nej det var den innan. Och så såg jag att han skulle komma. Ja. Så jag kanske började lyssna. Så jag kanske började lyssna slutet. På åttan. Början nian kanske mer intensivt. Mm. Uh. Det var skumt egentligen att du att du introducerar för mig egentligen. Ja. Vet inte om du var med i bilden mat. Att jag var musikintresserad. Mm. Dylans upphovsrättsadvokater. Mm. De är notoriska. Alltså, de är ökända över hela internet för att de är så extremt alltså, effektiva när det kommer till att rensa mm. så fort det hamnar i orätta händer. Så jag inbjuder att det spelar säkert ingen roll om, om vi bara får två lyssnare på den här podcasten. Någon en av dem kommer vara någon, någon jävla agent av någon slag till honom. De kommer, <laughs> de kommer sniffa fram den. Så det kommer att bli spännande att se hur länge det är det. Ja, för det är ju extremt. Alltså, de tar ju bort alla ja. Youtube-klipp. Det finns ju nästan inga Youtube-klipp alls. Ja. Man, om man försöker hitta en låt med, med Dylan på Youtube så slutar man till en hela Mexikan som spelar en cover på spanska. Ja. Det är det bästa man hittar. Mm. Typ Eller någon som gör så en... Det är bara covers. Uh. Det känns ju kontraproduktivt på något sätt. Alltså det är på Youtube man. Det är ingen som orkar sitta och lyssna på Youtube ändå liksom, istället nej. för att köpa en skiva eller ladda ner. Nej, precis. Uh, nej, det är Men det är det, är, det är ett tydligt tecken på att han är trots allt en gammal gubbe som ja. inte hänger med i tiden. Grinig. Ja. Han ja, lever verkligen. fortfarande i 70-talet. Ja, jag tror det. Men den upp tanken på upphovsrätten och, eh, och dyllan och så det fick mig att tänka på eh, förmodligen den roligaste Youtube-kommentaren någonsin och det, alltså, som jag har sett mm. eh, för det är just det är lite så känsligt och det gör väl det extra kul eh, jag vet inte om du minns till att börja med hans mest kända musikvideo Dylans mm. det är ju Homesick Blues när ja. han står för de som inte har sett den, Jag hoppas den är hoppas alla sett det. den går väl under riktigt världens första musikvideo Ja det snackar om att det är världens första riktiga musikvideo ja. att det är typ den första som inte bara går ut på att de står och spelar. Ja, och spela. Eh, att det Men liksom, det gjordes väl inte som en musikvideo, den gjordes väl som intro till dokumentären de tog bakåt. tror jag. Det, det vet. För det är där jag. den det är där den förekommer först jag Det är möjligt. Uh, det, det vet jag faktiskt. Nu när nästan tar av det, brallorna så. Ja. <laughs> Men uh, och den videon går ju ut då, ifall det är någon som inte har sett den, så går den ut på att låten spelas och så står han och håller upp en massa pappersskyltar. Ja. och så flyttar han och så kastar han skyltarna allt eftersom och så står då vissa ord från, från texten mm. står då ja. i olika typsnitt på de skyltarna. Den är jävligt charmig på något sätt. Han har så här otakt och så. Ja, exakt. Och så ser man blir, man... <laughs> man blir kär i honom man, ja, man ser det han har efter ja. och så får han kolla ner på skyltarna ja. och så snabbt får han kastar skyltarna ja. för att det ska stämma överens. Och så ser man hans jävla självsäkerhet på något sätt. Alltså han bryr sig inte skit. Alltså jag vet det, det rör han inte i ryggen att han inte hänger med, i texten. Nej. Han rör inte en min. Han kastar skyltarna jävligt nonchalant också något ja. Alltså det känns som han så här. Och så har de ju och så är det Elon Ginsburg och hans polare, vad fan heter han? P Newer, ja. heter han tror jag. Konstnären som var med på den toren i England. Som ja, ja. står i bakgrunden. Den just är som alltid, den Som alltid och står och röker i bakgrunden. Ja, Som, som ja. han snackar mycket med under den dokumentären. Ja. De, det är de som håller på och mobbar folk. De mobbar ju han eh, musikjournalisten, bland annat. Ja just det, och, och Donovan när de träffar honom ja. som... som <här> Har dylla som största hjälte ja. Och så blir han släppt Men han får ju spela en låt sen och så Han får ändå höra vad han, han säger ändå När han spelar en låt där på Donovan Han säger ja. Ändå något yeah, that's a good song. ja That's a good song Och så kommer han fram och rycker gitarren av ja. och, spelar, och spelar själv Och då ser man ju ändå hans, Man ser att Donovans liv förändras i den sekunden ja. I den sekunden som han säger That's a good song ja. då, ser, då vet man ju att hans liv kommer aldrig vara så lite Han kommer jävligt. för alltid vara musiker Ja. För det är ju typ hans första, första EP som han har släppt då, upp ja. i England Han har precis slagit igenom Får lite bekräftelse av Dylan Han spelar ja. fortfarande musik Det är allt som ja. krävs det är, Skulle man kunna säga att det är likadant Som om Sigge Eklund skulle skriva till oss på Twitter Bra poddgrabbar ja, Vi skulle podda tills vi var 75 ja. Spelar ingen roll En gång i veckan Från 21 ja. till 75 års ålder ja. Ja. Sitter på hemmet Så är det ja Ungefär så var det för Donovan Men det är samtidigt så jävla kul att se, För han blir så nöjd först Men sen kommer ju Dylan direkt Och rycker gitarren av honom. Mm. Och då blir han som lite då blir han, han blir lite nedslagen på något sätt mm. Och sen ser man ju Dylan Han ser jävla nöjd när han drar igång It's all over now baby blue ja, just Och sant. han är så nöjd över uppmärksamheten alla Han sitter nästan och ler ja. när han spelar ja, Han är ju en vidrig människa Det är han ju faktiskt ja. Då men det, är det då, som då jag... var han det framförallt ja. När han precis hade börjat slå igenom men sen ser man ju det också Först blir Donnan lite nedslagen Och sen, sen blir han, bara, han blir ju upp, uppslukad Av den låten också ja. För den, den är ju inte släppt då om Är jag det så? Jag, och jag får mig att det är hans det är stort, Nyaste låt uh, Och så spelar han den uh, Och ja det är ju History in the making Har vi slag om det? Den här snubben som står det är massa personer i det där rummet. Och det är tjejer och sånt som... Ja. Vissa kanske inte vet vem Dylan är ens. Alltså, eller ja, han var ju jävligt stor. Då, så de flesta vet säkert vem han är. Och Johan Bajers är ju med. och hon, hon Jag får med att Johan Baez, som var hans dåvarande flickvän också. Så här folkmusiker. Ja, flickvän. tjej. Ja, flickvän. Vad tror ändå de var det? Vad det? Hon har ju snackat i... Många intervjuer efter det att hon var så besviken på hur hon blev behandlad av Dylan under den, under den turnén. Ja. Att hon blev så utfryst. För han bryr sig inte om henne alls. Nej. Och så dessutom han, Newer, eh, konstnären, höll på att mobba Bayes också. Och då hakar ju Dylan på. De är ju som ett radapar, ja. de där två. Hon har ju snackat om det. Det, det finns ju en känd till när han sitter och skriver på en låt. Ja, eh, Medan var... Bayes sitter och sjunger. Ja, just i ett hotellrum också och då är det bara och de två han sitter bara och skriver ner en massa rader till. Ja. Det. det är ingen låt där. Så han skriver typ poesi eller någonting ja. eller bara så här, alla hans tankar bara han ner bor. på Ja. det är så jävla häftig scen alltså. det kan ja. vara den bästa scenen i hela dokumentären jag. Ja. men det är ju sagt så att, att uh, Bajas när hon går ut därifrån så kommer hon aldrig tillbaka sen drar ja, hon okay. på turnén för då det är det här droppen på något sätt mm hon är jävla, alltså hon är så, och när man vet det och så när man ser dokumentären en gång till så ser man hon är ju, ju sån så här dyster Nej, hela tiden. Ja. Och så, ja. Dessutom hade ju, hon hade ju presenterat, hon hjälpte ju till eh, för att få Dylan att slå igenom. När han inte var känd. För han hade ju hakat på henne. Då var de ju verkligen tillsammans också. När hon, ja, i, hon var ju i, stor, hon var ju större än Dylan innan. I New York? Ja. Och då hakar ju han på henne i en, under en turné. Ja. Och då hade han fått vara förband åt henne. Mm. Och hon hade ju räknat med att få vara förband åt han nu. När han verkligen hade slagit in. hon hade hjälpt han på vägen. Ja. Men hon fick ju inte spela en låt under hela turnén. Nej, det har jag bara glömt. Ja. Så det säger ju något om Dylan alltså. Ja, han är ju förmodligen... Ja, eller förmodligen. Han är ju en video Han är ju, ju inte framför alltså. allt. ja. eh. Men sen säger det väl också att han, när de, han... Han är ju jävligt medveten om att de spelar in en dokumentär. Mm. Och det, det säger att han egentligen är inte så där vidrig som han är. Utan han spelar ganska mycket ja, för kamerorna. Per, ja, någon slags personer ja, som man sätter på inför kamerorna. Ja, det är mycket möjligt. Men, Bil nej, men det där jag tänkte säga. För vi har ju om det där tror jag någon gång. Snubben som står vid väggen. Typ precis bredvid Dylan. När han sätter igång och It's när Baby Blue. Ja. Och man ser hela jävla packa där, här. Någon sån engelsk skolpojke. <laughs> Och han är så att drägg han, drägger, han så vinglar vid väggen. Ja. Man tänker så här: Han har garanterat en minneslucka för den här kvällen. <laughs> Och Han ja. fattar ju inte vad, vilket, vilket, vilken historisk händelse han är med om. Man alltså får höra Bob Dylan spela It's All Over Now Baby Blue live i ett hotellrum innan han har släppt. Mm. En av hans kanske topp tre största låtar genom tiderna. Under hans kanske mest mytensvunna turné ja. Ja. fram till idag. Minneslucka. <laughs> Det måste vara den tyngsta minnesluckan genom alla tider. Ja, alltså folk som, alla vet ju om alla som känner honom vet ju om att han var med i rummet. Ja, han, han syns måste... ju på dokumentären. Ja, exakt. Det finns ju. Jag vill vet vad han heter. Alltså, ja. Jag vill veta allt om den människan. Vad skulle vilja läsa en lång intervju ja. med honom. Det är en kulturintervju med den snubben. Tio ja. sidor. Vi borde göra en intervju med han i podcasten. Ja, alltså, Han är säker död. Ja säkert. Eller, men han måste ju han måste, fan, han måste bäva inför frågan när han vet att folk kommer ställa bara, berätta om turnén berätt om din upplevelse. Hur kändes det var i det där rummet? Ja. Antingen har han ju minneslucka eller så har han jävligt suddiga minnesbilder. <här> ja. han, han kommer ju inte kunna beskriva och han, han har ju inte såhär levande minnen från det. Han, han kommer ju inte kunna ta fram känslan och liksom och ha kvar i någon slags liten, liten ask nej, i hjärtat. Nej. Och plocka fram på åldernsjöst. Men sen är det ju en snubbe. Han är inte med under hela turnén. Han är med under den nej, den han, han hamnar ju i det rummet. Ja, det, de, de är sätt. på efterfest. Liksom. Ja. Och veta att man nu är efterhand. För då, då visste man inte vad han som är jag Han till med sen och med såg på dokumentären. 40 år senare. Och bitte. Se sig själv i rummet. Vad fan? Vad är det där? <laughs> Undra det ett stort eller ett eh, lågt ögonblick på något sätt. Ja, det måste ju... Om, han, om, om man inte, om han inte kommer vi, ihåg det alls... Vi utgår från att han har minnesluckan. Det blir roligt. <laughs> om man inte alls skulle komma ihåg det då måste det vara stort ja, på något Ja, chock. Ja, vad skulle... Man, <laughs> hur skulle man reagera? Han på kanske har i huvudet av alltså. sig. Ja, men tror du man... hur Vad skulle man göra i det läget? Skulle man... Man, skulle ju, man skulle ju ringa runt i alla man känner. Ja. Be jag dem, har jag träffat Dulla. Ja. Och när de säger nej det har du fan inte. Ja. Kolla dokumentären ja. Don't Look Back. Den går nu på SVT1. <laughs> och en sekund senare kommer honom. hur var det? <laughs> och då inser man. <laughs> <laughs> då, då blir man bättre. Då, och och då går han till där. byrån och hämtar revolver. Skjuter Skjuter. Och så är det slut. <laughs> ja. Nej, men i, i vilket fall som helst då, på tal om den eh, videon till Subterranean Homesick Blues ja. och, och på tal om upphovsrätt och han, eh, att det, hans advokater är ökända för att alltså, jävla sålla allt som finns på internet mm. och ta ner det innan det har kommit upp. Så på Youtube senaste, jag vet inte tre åren kanske det har funnits eh, när de introducerade det här med att man kunde ge tummen upp på kommentarer ja. på videorna ja. Och då den som har flest tumme, tumme upp kommer högst upp. Facebook-style. Ja, exakt. Facebook-grejen alltså elementet togs in eh, på Youtube. Det var kanske när Youtube köptes upp av Facebook, visst är de? de, de av Google är de, köpte det. Ja. Men eh, det kom för några år sedan. Tre år sedan, nu är ute på jävligt tunn is, men ish, någonstans där kring. Eh, och det bidrog ju givetvis till att den här Facebook, men Facebook, Twitter, mentaliteten, eh, uppmärksamhetsbehovet, Eh, liksom sig in på Youtube också. För då, då går det ut på att då vet ju folk att är jag fyndig nu och skriver en rolig kommentar så kommer folk att rösta upp den ja. så den syns högst upp och så blir det en slags snöbollseffekt i antalet tummar upp. Och oftast så, så kan jag bli ganska ledsen på dem där. Även fast jag, alltså, såhär, de, alla som skriver sådana kommentarer som hamnar högst upp är ju alltid roligare än vad jag skulle kunna ha. Ja. Eh, och, man, och ibland snissar man ju också. Men samtidigt... Alltså, det brukar jag, jag läser från aldrig i kommentarerna. Men de, de som är högst upp. Är nästan alltid. Någon slags vits. Eller att det är något så här jätte... Att de skriver. Det här är den finaste låten som finns. Mm. Eh, jag, jag hade den på min pappas begravning. Mm. Det är antingen kommentar i den stilen. Eller eh, så här snillrika. Mm. Och den där så här, snillrikedomen. kan man man åt Men samtidigt på något sätt äcklas av. Men eh, den kommentaren som jag har garvat mest åt, eh, som har varit liksom topprated, det är minns du för. Nu är det också så här: jag är extremt dålig på tidsuppfattning. Men typ ett år sedan, kanske. Den videon som kom som blev extremt hosad, en kille i typ 12 års ålder, 12 års åldern. som var mobbad, och att det typ blev mobbad i skolan länge och skulle nu byta skola och så, och han spelade in en YouTube-video mm. och beskrev hur svårt han hade haft det. Mm. Och den videon, då satte han bara framför webbkameran. Och så spelar det sig någon så här ledsam låt i bakgrunden. svartvit har jag fummat bilden var. Och då han skriver sin historia på så här små programledarkort. Ja. Typ så här, det börjar när jag var sju år, står det på första. Fast det var på engelska då. Okay. Och så vänder han. Jag retades dagligen i skolan. Han säger och så vänder jag han sitter bara och sitter i kameran. Nej, han, sitter, öksan, han, han har ögonkontakt med kameran i princip hela tiden. Och så byter han bara lapp. Mm. Och liksom berättar hela sin sitt öde mm. med hjälp av de lapparna och typ så här uh, I've considered killing myself several times. Uh, but I don't want to die. I want to live. I want to be able to go to school. I want to make friends, typ och så vidare. Liksom lägger ut hela sin story med hjälp av de lapparna och liksom och han, jag tror han säger någonting helt så här, Jag kan inte prata om det här utan att bryta ihop så är därför jag skriver det istället. Och så sitter han och byter. Uh, och och är det musiken då och så slutar med ja då, jag minns inte vad sista kortet där men sen slås kameran av och, liksom, och så är videon färdig, då har mm. han berättat sin historia han vill liksom komma ut och liksom väcka dels berätta sin historia som man såklart har ett skrikande behov av för inga liksom vuxna som lyssnar, men framförallt så vill han väl då väcka frågan om just att mobbning är så allvarligt och så och det här är såklart alltså, jättetragiskt och man blir, när man kollar på videon då sitter man ju och säger det är jävligt vattnet i, mm. i ögonen men man i alla fall, och så har man kollat klart videon, och så läser man toppranka i kommentaren med typ 120 likes, mm. där det, I'm Mr. Dylans copyright lawyer and, I, and I'm here to sue somebody. <laughs> <laughs> <laughs> Vi var till Alandja Studentveckan. Berätta lite mer, alltså dels för de som lyssnar, men även jag minns inte heller vilka som var med. Det var du Anton då som du hade känt sedan 1780 någon gång. Ja, vi är ju bra kompis. och Rasse också som är lika. Ja, gammal kompis. kompis till Anton som vi ja. lärde känna vi ja. någon... Och sen var det Erik också som är i samma gäng. Ja. Vi är som alltid var i samma, samma tajta gäng. Liksom. Och sen var det även uh, Jens Beklin, Pajasen just det, för det så vill jag vi som vill känna känna via klassen då han satte lite spice på den resan <laughs> för han var den här killen som verkligen vågar göra det som ingen annan gör, han var ju ett drägg hela resan, ja. men då älskar vi honom för det för han öppnade dörrar för oss ja. för han tog ju de här stegen som inte vi vågat ta och så hakar vi på han var liksom. han var vidmedel ja. han älskar ju sådana där resor, han är ju som jord för en sån där resa ja. och sen var det även de två styrkelyftarna Micke och Remer Ja, Micke Andersson också. och eh, Viktor Nu outar vi mycket folk här. Ja, men vi, <laughs> det, är, ändå ingen det, är, det är ingen som känner dem som kommer att lyssna, gissar vi väl. Eh. Men eh, hur som helst, den resan lyckades vi på något sätt, för då var det första gången ändå. Men då fick vi uppleva allt det här, eh, vad det innebar. Vi visste inte heller, vi hade aldrig varit på en sån superresa liksom. Nej. Alltså för nu kanske... Eh, de som lyssnar, om det nu är någon utanför den innersta, innersta kretsen, vilket vi kanske inte ska räkna med. Men någon gång i framtiden när de gräver fram det här mm. så, så är det ju kul att poängtera bara att redan nu så tycker jag det är kul. För det är en jävligt brokig skara. Ja, men det är det. Alltså det är, det är väldigt många olika personligheter. Ja, faktiskt. Så bara själva, bara själva konstellationen är ju, man, man fnissar ju åt den. Alltså enda anledningen till att vi åkte tillsammans var egentligen att vi gick i samma klass. Att vi hade gått i samma klass i tre år. Och en sån här resa ska man göra med klasskamraterna. Studentresan liksom. Och det var ändå en bra resa. Men då fick vi uppleva det här. Uh, The Doors. Den kända klubben i Alanya. Aj. Där alla svenskarna går. De släpper inte in och turkar där. För på alla andra klubbar i Alanya. Då kryllar det med 30-åriga turkar. Som stöter på alla små tjejer från Skandinavien. Mm. Och det pallar man ju inte med alls. Nej. Det visste vi redan från början. Så vi gick på The Doors varje kväll liksom. Visst är det den som, den här har jag bara hört, kanske 80, nej inte 80, men hälften av alla jag känner har ju varit på det stället. Ja, jag all 100% varit. av alla som har varit i Alanya har ju varit på det stället stället. Ja. Men visst är det som sagt svensk klubb typ. Ja. Är det svenskar som driver den också eller? Nej, det tror jag inte. Snordyrt. Det är turkar som har startat en klubb med ett jävligt bra rasistiskt mm -hmm. koncept som går hem. Apartheid-klubb ja. Och det funkar ju ja. De drar ju fullt med folk varje kväll jo. Men där är det ju verkligen i vitsa stämning liksom. Tjejerna står med korta byxor Och typ BH Och dansar på bardiskarna och borden Och det är killar som är eh, såhär, Gymbiffar Från Norge I överkropp som står och svingar T-shirten över <laughs> huvudet liksom. Och där glider vi ja. in första dagen svinpackade för man måste vara svinpackad för att ens orka ta, gå in på den klubben uh -huh. och, så. och vi är ju folk som aldrig skulle göra det annars men nu är det studentresor så då gör man det liksom det här ska göras också någon gång ja. i livet bucket list ja exakt, Klubbetare. precis så var det ja. men den är funkar ändå alltså då gick det ändå för då visste att nu kör vi, den här veckan kör vi men det värsta var ju också att för vi kommer ju från Pita och det var Just den veckan var det ju fullt med pitebor i Alanja. Mm. För att det var studentvecka. Och av någon anledning så valde alla åka till Alania mm. Det är ju en klassisk ort också. Ja, precis. Det är väl Alania och alla vi... ja, här vi inte pratar om. Och folk vet hur det är det, Men vi, vi, vi åkte ju dit med inställningar att det som händer i Alania stannar i Alania ja. Kommer in på The Doors. Ja. Känner igen 50% av folken där inne. Fast ja. alltså, vi känner ju inte igen hur de beter sig. Nej. För de beter sig som slampor på Ibiza liksom. Så vi blir helt chockade Men sen grejen är Ja då börjar vi döma ut dem Vi dömer ut folk Samtidigt som vi gör samma sak liksom Fast halvhjärtat Vi kör liksom Som man går ut i Sverige Står och kanske Käkar lite så här försiktigt Och vi fick ju fan inga tjejer då För det gäller ju att gå in med en vissla Bara över krop och t-shirt huvudet För man ska få några tjejer där Det är de sociala reglerna som gäller liksom men det var ändå en kul resa. Men sen kom vi på ett år senare så fick vi den briljanta idén att vi skulle göra av den samma resa. Till samma ställe. Till samma ställe av en jävla anledning. <här> För att vi tyckte att det var så kul ändå. Och ja. bara släppa loss en vecka. Var det och samma bara... gäng då? Nej, det, tanken var att det skulle vara samma gäng. Mm. Men det blev inte alls samma gäng. Det var, det var bara jag, Anton, den här Jens här och som självklart var på. Ja, han, var väl på han var väl den för att vi skulle åka dit igen. <laughs> hade längtat dig i ja. Och även hans kompis Johannes Nilsson var med då. Mm. Så vi var bara fyra pers. Och den resan så var det ju verkligen sådär. Alltså då visste vi ju var vi åkte. till. Vi, jag ja Anton hade ångest när ja. på flygplatsen i Skellefteå när vi skulle åka dit. Vad fan gör vi? Alltså varför åker vi? Redan då satt vi och snackade om hur tragiska vi är. Och hur tragiska ja. alla är som åker till Alland. Ja. Du och Anton ville ha på fotbollsresa till Belgien. Alltså vi, ville ju, vi hade ju signat upp för den där resan. liksom mm. Så vi åkte ju dit men vi hade så jävla piss inställning. Vi hade precis den här inställningen som vi har snackat om. Mm. att man, vi, hade, vi hade tagit ett steg tillbaka det i året. Liksom. Mm. Vi hade mognat ett år mm. för mycket för att åka till landet. Mm. Och den resan var till så jävla platt fall. Alltså, vi, alltså varje dag. var Vi satt på balkongen. Och så skulle vi gå in med att vi skulle dricka så jävla hårt också. Le leva riktigt rock and roll liv mm. <laughs> Så redan när vi kom dit. Vi hade så här. För att få billiga biljetter så tog vi en, en skitdålig reser Så vi var in att sova på Arlanda. Och vi lyckades ju få kanske en timme sömn. Så vi kom ju dit och var jätteslitna. Men då skulle den här Jens Beklin steppa upp direkt. Och liksom beställa bärs på bussen till hotellet. Och mm. börja kröka. Fast alla bara ville sova. Mm. Och vi var ju tvungna att haka på. Vi kan ju inte vara tråkiga liksom. Nej, ni kan ju inte vara öppet tråkiga. Nej, exakt. Vi ja. var ju inbördes jag och att vi bara skakar på huvudet. Ja. Redan i bussen. Ja, redan på flygplatsen i Skellefteå. Från flygplatsen till förläfte, till när vi kom tillbaka till Skellefteå så skakade vi på huvudet liksom. Ja, det var så jävla otaktiskt. Det var sämsta resan någonsin alltså. Vi var bakis redan när vi kom dit. Till hotellet. Började supa för att gå ut. Och vi ville inte ens dricka alkohol. vi tvingade oss ut och sen blev det bara värre och värre. Det var liksom en ond cirkel. Och vi kunde inte vara lediga en kväll. Vi kunde inte vara tråkiga på det sättet heller. Ja, alltså. Och, och vi, vi, vi pallade ju oss till The Doors varje kväll också. Men då, då dansade vi inte ens. Då satt vi bara vid ett bord och rökte. Och typ beställde in drinkar. Och skakade på huvudet. Det var det vi gjorde hela resan. Men vad hände? Vad, hur gick det för... Hur gick det för den här Jens då? Tyckte han... Gick kan som att klaga på er en hel vecka? Ja, alltså att han det var tråkig? Eller klara han sig själv? Nej men det var det så här grejer. För Först var han jättebesviken för att vi hade så dålig inställning. Mm. Jag och Anton, vi drog med oss den här Johannes också i fallet. För han är lite så här... Ja, han är... Men han följer med strömmen ja. så att säga. Såklart. Alltså är man ett gäng så, så... Man dras ju ner i den stämningen som det är. Ja, det är aldrig kvappans spelat att vinna vi Exakt. Säga. Precis. Uh, så till slut fick jag den här Jens han fick ju han fick ju hitta något eget gäng att hänga med för vi var ju så jävla deppiga mm -hmm. så han började hänga med något annat gäng på hotellet som man träffade mm. som vi för, förkastade helt <laughs> och typ när de var ute och badade så satt vi på balkongen och så här drack ljummen, bärs och så här gorma ja <laughs> vi fan vad tragiska ni är <laughs> Ropar ni ner till? Ja, eller ja, ni, typ. Ni satt alltså, alltså vi, vi, på var, balkongen. Alltså jag skäms så mycket för den resan. Det var bara så jävla dåligt. Och då efter det här bestämde jag ska aldrig mer åka på en charter. Fest charter. Nej. Det andra ämnet som jag tänkte ta upp. Som inte alls har någonting med det tidigare har något att göra med det som vi snackade om tidigare. Är det här med hur man hanterar eh, att göra slut. Ja. Eller att, att, att bli dumpad av någon. Det här är intressant. måste direkt mm. flika in, ja. För vi har ju haft, jag har ju varit i en relation också, mm. kind of. Ja. Kanske inte riktigt lika äkta som din, ja men det var en relation ja. Men då var det jag varit? som gjorde slut. Ja, vi har båda sidorna här. Ja. Mm. Så det blir två, intressant. Två flyktiga relationer. Och en och en från varje sida så att säga. En heartbreaker och en brokenhearted. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Eh, nej, men som sagt. Jag skulle inte outa hela grejen. Men jag behöver inte nämna någon namn. eller. Jag hoppas att ni, mitt ex eh, inte tar rilla upp om hon skulle lyssna på det här. Egentligen borde jag ju skita i det. Känns ja, det som. Ja. Men, men det, det kan jag inte göra. Hon um, ska vara glad att du har lagt upp någon sexvideo på hubben. <laughs> ja, precis. När när, uh, när när Om vi bråkar riktigt ordentligt med någon, då kanske de dyker upp. Åker upp snabbare än... än kanske snabbare, också det är snabbare, snabbare än. extra material till podden. Den ja. som väntar på något. Ja, precis. Vem vet. Nej, någon sån här videos finns faktiskt inte. Jag presterar väldigt dåligt under press och en filmkamera skulle fan vara förödande. Nej, men i alla fall. Ska jag ge någon slags background story? Det tycker jag, om annars det blir det svårt var? att hänga med. En kort. Ja, precis. Kort. Ja, jag, jag blev ju superdumpad för det är ganska exakt tre månader sedan nu. Hur länge har ni varit tillsammans? Vi hade varit tillsammans ganska kort tid. Det var alltså på många sätt jävligt såhär, sp speciell relation från början till slut. Mm. Eh, men för vi gick. Vi hade vår första date. Eh, och det är nu det är en av få riktiga dates jag har haft egentligen i hela mitt liv. Mm. Eh, och det, var, det är absolut en enda dejt som jag har haft med en person som jag inte känner sedan tidigare. Om du förstår. Ja. Och så är det en, en uh, filmdate så att säga. Du, man ses på ja, staden. Ja. Ungefär den alltså, hela ja. vägen. Har du, uh, vad har du för... Berätta om den dejten för det här fallet Ja, det är intressant. Alltså, det är ju, den dejten tycker ju jag är filmisk. Ja. Uh, just du, ja. för att jag, vet, jag hoppas att hon upplever det så också. Men jag skulle inte. Jag, jag kan ju bara tala för mig själv. Om det. Eh, men i alla fall. Eh, när vi träffas då. Alltså när vi möts upp så att säga. Då är det. Som alltid så är det lite stel stämning. Eller stel men. Du vet man. man det är ju trevande. Alltså hur kände du inför dig? då var du, var du taggad eller hade du ångest? Eh blandat skulle jag säga men det var alltså framförallt var jag ju pepp. För jag kan ju berätta bara jättesnabbt om mm. jag har också bara haft en sån date mm. med en annan tjej inte den tjejen jag hade ett förhållande med. Uh, och jag hade en sån jävla ångest men det säger också någonting om vem jag är och vem du är. Kanske. Ja. Det var också en tjej som jag bara hade så här jag hade aldrig Jo jag hade träffat henne några gånger ute när jag var full. Mm. Och så hade jag snackat vi, på, vi, uh, med henne. Mm. via sms och uh, chatt. Mm. Och så skulle vi ha en dejt. Som Aj. hon föreslog såklart. Ja. Alltså jag var ju tvungen att supa in någon. Aj. Alltså jag tog ju två nubbar hemma vid köksbordet. Klockan nio på morgonen. Tog bussen till, till Lule Hade med mig en fickplunta. tog Drack upp flick, fickpluntan på bussen. För att bara för, för att kunna ta, ta mig igenom det. På riktigt? Ja, alltså jag var så jävla nervös. Och så gick det fan bra. Alltså jag var ja. inte alls full sen. Nej. så gick det bra. Men, men det var bara för att, för att släppa på spärrarna. Ja. För mig var det alltså. Jag var ju sjukligt nervös. Ja. Det kan jag ju inte sticka under stol med. Men. Inte så att jag hade ångest. Bara så här. Eh, hög puls. Ja. Viktig hockeymatch i P91. Som det ska vara. Ja precis. Om det är sunt. Ja men exakt. Så ångest var det inte. Men så här pepp med, med en extrem nervositet och kanske en liten, liten hint av nervositet. Eller ångest. Uh, men i alla fall, och då och även det yttra sig i, när jag mötte henne nu ska jag möta upp henne uh, in i stan här i Ljumö uh, då såg jag henne från ganska långt håll mm. för vi skulle mötas vid aperiet på uh, Alltså på rådhustorget ja. in i stan. Och jag kommer gåendes längst kungsgatan, liksom den stora eh, gågatan i stan. Ja. Eh, så jag ser henne på väldigt långt håll, 150 meter eller någonting. Mm. Och jag an anar det som att hon såhär, ser mig komma också. Mm. Och då får jag den här helt plötsligt komma alltså såhär, helt, har man ingen takt eller rytm i gången. <laughs> Man känner sig att du är ett stelopererat. Man går olika snabbt med fot och med vänster. <laughs> ja. Och där var det liksom så här. Och, och handsvett och så. Ja. Men det där släpptes ändå efter. Ja. Väldigt kort tid. Och då var det. Det är det sjukaste jag med om. Eh, och förmodligen det sjukaste jag kommer vara med om. På länge i alla fall. För det så här. Äh, allt. På, alltså så här. Det, det var extremt stark personkemi. Mm. Uh, och jag, jag hade ju en, så alltså, här stark attraktion också till henne. Uh, så som både såhär, en dragningskraft och såra, uh, men Alltså perfekt bollande, du vet. Med, alltså jag hade aldrig haft så bra diskussion. Det mm. hade blivit den bästa podcasten någonsin tror jag. Mm. Uh, du vet, alla samtalsämnen var, Alltså, vi, vi tömde dem. Mm. Uh, och sen då hängde vi i princip varje dag i. Kanske två veckor. Men, och då var det som. Och då hade vi dejtat intensivt. Alltså vi hade ju bara, vi hade känt för den då. Vi hade omgått till två veckor. Mm. Men vi hade spenderat lika mycket tid tillsammans. Som man kanske normalt har gjort. När man har dejtat några månader. Ja. Så vi skulle säga komprimerat dejtande. Mm. Men sen var det så speciellt. För då var vi ju så här då var jag lite osäker på liksom var vi var någonstans. Eh, om vi dejtade eller om vi liksom höll på bli tillsammans. Eller så. Då var det så jävla otajmat. Då stack ju hon. Eh, för Hon läste ju arkitekt. Hon var klar med sin kandidat. Eh, sen stack ju Så hon var klar här i Jume. Sen stack hon. Och under hela sommaren skulle hon jobba i Sydafrika. Okay. Eh, så jag sa, och det var ju fan. Fra, alltså fram tills det då tog slut mellan oss så var sorg jag kände någon drog det är väl liksom det värsta mm. då tänkte jag, det här kommer ju vara den värsta dagen i mitt liv mm. ja, och det, det, man ska ju inte ropa hej så att säga <laughs> ja, för då kommer det nog vara? nej men ja men sen var ni tillsammans i. ja och då var det som att så här, det blev som under tiden hon var borta för vi höll ju extremt mycket kontakt då mm. det var som då vi bestämde att vi är en tillsammans mm. och kommer vi kommer vara tillsammans när du kommer hem vi har allt som allt varit tillsammans i typ Kanske tre månader ja. Men nästan halva den tiden Var ju hon i Alltså utomlands ja. Så vi säga lång lång lång distans Förhållande Ungefär halva tiden Hur länge sedan var det nu du gjorde slut nu? Ja nu är det ganska exakt tre månader sedan Nu känns det som att du har släppa, släppa det. Ja precis Och det var det jag skulle komma till med hela den här utläggningen ja. Att det är det är intressant hur man så här, hanterar sådana grejer. Mm. Och hur, alltså, så här, hur man fungerar. För jag har börjat tänka på det nu. Alltså, två saker har gjort att jag helt, alltså, mer intensivt har börjat tänka på det igen. För där i början var det ju svinjobbigt. För dels kom jag hem från USA. Och samma dag som jag kom hem så gjorde hon slut. Så jag var ju så här. Jag hade ju insomnia i nästan en månad efter jag kom hem. För Fruisar en blandning av jetläg och, och har blivit dumpad. Mm. Så det var inte så här, inte insomni att jag var vaken i sträck i en månad, men det var så här jag kunde inte somna förrän 4 5 på morgonen på en månad. Så mm. jag låg bara vara så här, klarvaken. Och sen började det så här, avta mer och mer. Allt eftersom man börjar hålla mindre kontakt och så. Och man, även, även om man inte slutar typ kanske vara kär i någon så man slutar ju som liksom, ju mindre man, alltså ju mindre stimuli man utsätts för ja. av något, så desto mindre som mer avlägset blir det faktiskt. Men två saker nu har jag i alla fall gjort att för hon har som legat, jag har inte så tänkt så aktivt och saknat henne aktivt på en dag hyfsat länge. Mm. Alltså ganska många veckor i alla fall. Och med det Sagt så är det inte att jag slutar sakna henne helt. Men alltså så här, jag har inte aktivt gått omkring och tänkt på hur mycket jag saknar henne. Så lyfte telefonen. Och då har inte jag pratat med mitt ex. På typ sex veckor kanske. Mm. Uh, och däremellan har jag skickat ett sms som jag berättade om för dig. Till henne. Som jag tyckte var så här extremt så här, typ vuxet och, och moget på något sätt. För tidigare har jag varit så här, ganska desperat. Mm. Jag pendlar mycket mellan att säga jag förstår dig, jag köper köper det här och jag accepterar liksom, vad som har hänt. Jag pendlar mellan att, att ha den inställningen till att såhär, skriva till henne vad du vet, hur mycket jag älskar henne mm. och hur mycket jag saknar henne och bara ville ha henne i min famn typ så. Väldigt alltså desperat. Mm. Så jag pendlar mellan liksom, någon acceptans och desperation. Och, då, och, någon, och en gång blev hon arg på mig just för att när jag var desperat. Eh, vilket till att vi då inte snackar på kanske två veckor. Eh, och då ville jag på något sätt eh, vara, vara vuxen. Jag <här> vet inte så jävla barn till någon där, men, eh, Så då skickade jag sms till henne eh, som var alltså mer sansat. Och så här, ja... Uh, något i stil med att såhär, jag vill bara säga att även om jag inte hör av mig, just för att av känslomässig egoism typ, mm. för att inte svåra mig själv och för att inte liksom tjata på dig och så, så vill jag bara att så, här, så vill jag att du ska veta att jag tänker på dig och typ så jag hoppas att du mår bra uh, och att allt är fint med typ praktiken och så ja. kram typ ja. uh, och det fick jag inget svar på fortio tre fyra veckor och då säger inte jag att nu då tänkte jag ja, sluter vi det kapitlet. Ja, eller och då blev jag som så här då kände jag då alltså då kände nästan som mest bortgjord. Eh, och tänkte så här, ja, men hon då tänkte jag snarare så här, nu har hon hon har helt glömt mig. Ja. Eh, och så här gått vidare med sitt liv och så här det där med att vi skulle vara polare, det var bara som vanligt naivt. Skitsnack. Ja. Det kommer aldrig hända. Bara för att lindra uppbrottet. Ja, men precis dra plåstret långsamt. Ja. Då ringer hon typ söndag vid sjutiden på kvällen. Mm. Och då blir jag såhär, direkt så här: superchockad. Ja. Och nästan lika chockad som när hon gjorde slut. Ja. Eller så här: eller lika så här: överrumplad och så här: bara och tappa andan och så säger jag till dem: Ja, med. bara nu är det mitt ex här som inte jag har hört av på typ en och en halv månad som, som ringer bara shit och då så här, och så går jag iväg jag ut i köket, och så svarar jag eh, och då säger jag vad fan, vad är det här liksom och det roliga var att det passar ganska dåligt att de ringde för jag var ju med så här, med kompisar typ, mm. jag var inte själv eh, och han tänkte hur kommer det här gå men det snacket gick i alla fall ganska bra. Vad sa hon då? Eh, alltså det var jävligt... Vi pratade kanske i fem minuter eller något. Men så alltså, hur öppnar man ett sånt samtal? När hon inte har svarat på ditt sms och sen har ni inte haft kontakt på flera veckor. Nej, exakt. Och alltså, det var det som for igenom mitt huvud. På alltså här, under några såhär, brinnande sekunder. Jag menar alltså, men inte hur, hur du öppnar det? samtalet, Hur no. hon gör det? Ja, precis. Och det är också lite intressant. Hon kan inte bara öppna casual, känner hur läget. Ja, men det var det hon gjorde. Det är ju lite, ja... Ja, precis. Och hur man ska tolka det vet man inte. Eh, men, och jag, och jag svarar ju som så här försöker bara låta glad. Mm. Eh, som att du har gått vidare. Ja, men typ så här, hej! <laughs> hej! Ko en kompis-hälsning. Ja, men precis. Ja. Eller bara en vanlig hälsning, alltså, typ som jag alltid hälsar på nu. Mm. Och så, nej men då snackar vi bara jävligt ytligt i fem minuter. Eh, typ hur är allt med dig? jag ville bara säga så att du lever och det verkar du göra Så hon det? ja och typ, nej men såhär går det bra i skolan? Ja. kul att höra jo, det går bra på praktiken det är så här, ja, det går ganska bra här också kallt snack. Ja. ja, men precis men det kändes ändå för jag var ju extremt orolig för hur kommer jag reagera? alltså kommer jag bli jätte känslomässig av att snacka med henne? Ja. för jag kände iso igen alltså så här. Det skar ju ändå i hjärtat att höra hennes röst. Ja. För det hade inte jag gjort då på flera, flera veckor. Det väcker alla känslor. Ja. ja, men precis. Men därför så här. Det kändes ändå typ som en lättnad när vi la på sen. Ja. Och så... För till saken hör jag. Hon bor i Stockholm nu. Ja. Och om exakt en vecka så ska jag ner till Stockholm. <clears throat> och hälsa på min äldsta syster. Ja, ja. Som bor och jobbar i Stockholm. Var på jag säger till henne... För vi snackade om i början om att säga när vi ska ses och så igen. Så då säger jag till henne, jag, jag kommer nästa torsdag ner till Stockholm. Hon bara, jaha, vad kul. Och så säger jag att jag ska spå syrran. Eh, och hon bara, ja men har du tid för en kaffe då? Eller så här, jag antar att eftersom du sa att du kommer till Stockholm. Att du har tid att ses. Och jag bara, jo men absolut. Eh, och så... Ja, om vi kan ju snacka mer om det närmre typ. Mm. Så det var väl det som var första frågan. Vem tycker du vann <laughs> i det partiet? Så här, hon fram till då eller bara just det partiet? Ja, nej alltså just den grejen. För jag hade ju ändå jag slapp ju det här att att höra av mig två gånger i rad. Ja. Alltså så här, Det låter ju löjligt när man säger det så. Men jag slapp ju det här att inte höra av någonting från henne mm. och ändå så här, ringa upp igen när hon fyller år och var på hon skickar som tillbaka sänder bollen ja, förstår du ja. för någon slags oskriven os regel har med att man ska som höra av sig varannan gång ja. i såna här lägen. Ja alltså jag skulle säga att ingen vann men det var ju det var ju bara en jävligt positiv grej tror jag. Alltså det var ju vit flagg från båda håll liksom. Ja, Framförallt från hennes så håll. Mm. Ja, du måste ju se det ganska positivt förutom att fast hur känner ja. du nu inför liksom inför fikad så alltså får du nya förhoppningar nu? Tänds det nya Nä. liksom? Inte alls, på något sätt. Nej, det gör det inte. Vill du bli tillsammans med hon igen, om hon skulle vilja det? Högst oklart. Ja. Alltså Men Det är en sund istället. Jag inte... Alltså absolut inte under de förutsättningarna. För hon bor ju ändå i Stockholm nu. Och så här. Jag skulle hon har ändå, ändå mycket att förklara under det Alltså på det fikat blir bli lite mer... antar, det blir lite... Du får ju ändå så här fråga, varför svarar du på sms'et till exempel? Ja, exakt. Alltså, inte vara så här arg, men typ bara undrar liksom, vad, vad som har pågått i hennes liv. Jo, hon har gått igenom ganska mycket, liksom. Ja, dels, att hon, dels att hon först så här gjorde slut med dig, som en blick från Klarimmel, mm. som visar på att hon var... Ja, hon hade ju någonting som pågick inom henne på något ja, sätt som det inte fick... hade med dig att göra. Nej, exakt. Och dels att de eh, alltså att att först. Alltså, för att hon inte svarade på det som helst var jag tydligt tecken på att hon verkligen ville avsluta det. En gång för alla. Ja, exakt. Ändå. Och så du ta kontakt igen. Mm. Ja, precis. Eh, så ni har ju mycket att snacka om på den, den fikan. Det blir ja, intressant att höra. Ja, verkligen. Ja, men det känns som att det kan bli en jävligt bra ett bra, fint avslut på något sätt. Det kan ju bli superbra. Förhoppningsvis det ju det. Ja, exakt. Det är det och hon jag på. kan förklara vad, vad som har pågått med henne. Och du kan förklara hur du har känt. och liksom. ja. Det kan ju bli en jävligt bra grej. Ja, alltså. exakt. Och, det är det jag hoppas på. och på det sättet var det också jävligt bra. För du kan ju gå in med en mycket bättre inställning än att, om att du hade ringt. För hade du ringt, då hade ju du fortfarande känt att okej, okay, hon upp. kanske bara gör det här för att typ vara snäll mot dig eller någonting. Men nu vill ja. ju hon verkligen träffa dig och så här reda upp allt. Ja, precis. Så jag tycker jag är bra på alla sätt. Mm. Ska jag säga. Samtidigt som så här, det finns en viss oro såklart för att så här, saker ska rivas upp igen. <hör> för det insåg jag också eh, efter att jag hade snackat med henne. Att då, då blev jag så här, återigen typ, svart sjuk på ett jävligt osunt sätt. Så här, nu är, hon ska hem och knulla med någon nu. Det, alltså, det tänkte jag i huvudet. så här, Worst case scenario hela tiden. Ja, ja, och ja. Det, är ju, det är ju sjukt Och irrationellt Och så här osunt Och bara en dum grej hela Ja vägen. vi kan ju säga att det slår fast direkt Att så var ju inte fallet att hon Nej, där. det vore ju helt sjukt ja. skulle, men, Och det var ju så här, i mitt huvud bara. Då var det så här: Nu ska hon hem och knulla med någon Och så får hon dåligt samvete Och därför sjukt nog ringde hon mig innan Det var så här, scenariot ja. i mitt huvud Alltså jag skulle gissa att hon ringde För att hon kände sig ensam och för att det typ inte har hänt någonting alls sedan ni gjorde slut och för att hon typ börjar sakna dig ja, det skulle men, jag tippa på Så inte, kan för, det inte för att ge dig några förhoppningar nej min. men precis om man, ja. det kan, eller att hon så här bara hon kan ju sakna mig på, på andra. Planer. även om hon knullar med 20 andra snubbar så kan hon ändå sakna mig jo, ja. som, som en del i hennes liv ja, ja, ja. men även liksom ja, för då, då börjar jag tänka här att ja, hon sa, du vet, anledningen hon gjorde slut var att hon inte, skulle, hon inte kunde ha något förhållande Mm. Och, de, och då tänker jag så här, på det mot vinna, vinna uppbrottet. Ja. Om hon då skulle bli tillsammans med en ny nu typ innan jag har träffat någon ny. Ja. Då är jag den största losen. Någonsin. Alltså i mitt huvud. Ja. Alltså det är ju svårt att, det är väl svårt att vinna uppbrottet hur som helst när man, när man är den som har blivit dumpad. Eller? Ja. Fast här, och det är också så här. Hur, men det är det. Det var det, alltså det som var min så här, topic. Det här med att vinna vinna uppbrott. Ja. Vilken sjuk grej det är egentligen. Eh, för det var ju också. Bara alltså några veckor efter att det tog slut med oss mellan oss. Eh, så, så tog hon bort sin Facebook. Ja. Och det snakkade hon, hon med i timme tillsammans också om att hon skulle ta bort den och så. Och sen gjorde hon det. Och det tyckte det var ju fan det bästa som kunde hända. för mig. Mm. Dels att så här: äh, Vi bor typ 60 mil från varandra. Äh, det är ju att jag slipper se henne med någon snubbe. Alltså gå och hålla någon annan snubbe ja. i handen på stan. Ja. Äh, och någon tar bort sin Facebook. Då slipper jag också det här: att, Då kan ni inte gå in på hennes profil och ståka. Nej, eh, så på ett sjukt se en henne status hennes upp, statusuppdateringar. Ja, precis. Och hon, eh, jag tror hon jag har i sin Twitter nu. Hon är i alla fall avföljt mig. Jag tror inte jag följer henne heller. Eh, så det är det så här. Jag kan som inte, oavsett vad hon gör nu som skulle kunna såra mig. Alltså, på, om jag nu skulle bli sårad. Det vet jag som inte heller, men antagligen. Så det, det kan ju inte jag se. Nej. Vilket känns skönt. Samtidigt började jag också tänka någon gång när typ, livet ägde för mig. Du, du skulle vilja att hon typ följde dig på Facebook att du kunde typ, posta honom lite. Exakt. Eller att hon Tyk skulle såhär. märka hur, hur soft hur, hur, du har det. Ja, exakt. Såhär, någon bild eh, när omgivna massor av massa sköna polare. Typ. Ja. För att vinna. <clears throat> jag menar mitt, såhär, mitt jag vill att båda vi ska bam, att allt ska äga för båda oss två. Ja. Eh, jag vill alltså säga om jag skulle träffa någon ny om jag skulle bli förälskad i någon ny tjej mm. och bli tillsammans med henne så då då kan jag, i det läget så inbillar mig inte att jag fortfarande att då skulle jag inte vilja att hon gick och var svart sjuk på det. Nej. Men tror alltså det är det jag funderar på för nu kan jag komma på mig själv att tänka för jag önskar att det var så. Att så här så mycket som som jag har saknat henne. Jag vill att hon ska sakna mig lika mycket. Ja. För det, man vill ju vara saknad. Det är någon slags ja. mänsklig in, instinkt, tror jag. Ja, men då kan du, då är det är möjligt att det, det skulle ligga kvar då också. Tror jag. Ja, och det är det är liksom det tycker jag ringer in. Hur sjukt det är det här med att vilja vinna mm. upprörd. Att säga att om det går skit. Om det skulle alltså här, gå jättebra för mig. Mm. Skulle gå skit bra i skolan och jag, så här, bli tillsammans med någon som jag är förälskad i och så. Att det då fortfarande, i det läget inte kan vara nog storsint att så här bara, fan vad kul att hon också träffar någon ny. I sinom tid ja. blir det ju så. Men mm. i det här läget tror jag inte att det skulle vara så. Nej, alltså precis när det skulle bli tillsammans med någon tror jag att det skulle vara så. Mm. Men sen efter ett tag, tror jag att det skulle släppa direkt. Ja. Och det är det, det som behöver... också är... Och det där blir som faran när man då... Eller om kanske vi ska säga. Ja, det får ju man... inte bli... Det... Så länge ni inte övergår går till att du blir tillsammans med någon bara för att göra henne svart sjuk. Det, det är då det blir farligt. Och det är det när jag då börjar jag tänka på det här med att vinna uppbrottet. Då börjar du bli rädd för att jag ska bli lurad att tro att så här: shit, jag är intresserad av den här tjejen mm. Men det egentligen handlar om ja, om, om revansch bara. Precis, ja. fast man du vet, inte ens inser det själv. Nej. Och det är ju ett misstag som man är extremt rädd för att begå. Ja. Nej ja, men det blir, det blir intressant. Vi får köra en uppföljning efter fikat där, tycker ja, ja, jag. Ja, det det. blir fan det jag. att höra. Eh. Och ja. Ni, ni får... Men det antar jag. Men ni kommer ju ta det på det djupa. Ja, Under jag, den jag hoppas Så det. det annars det. Kommer, det vara, kommer det vara... Då kommer det vara elefant i rummet. Ja. Men det, du har ju mycket att fråga henne, liksom. Ja, det ju men precis. På. Det spelar ju ingen roll om det, om det slutar gråt heller. Nej, är precis. Du är fortfarande exakt. i Stockholm och har ingen Facebook och ingen Twitter. Du har ju fortfarande ingen kontakt med den. Alltså, då är du bara, bara tillbaka på samma ruta som du var innan hon ringde. Ja, men du kan ju bara hoppas på att de har något vettigt att säga om allting. Ja. Och hoppas. Och att allting kommer kännas se mycket bättre efter att ja. de har snackat Och hoppas. Att hon inte har knulla med någon, något svin. <laughs> och hoppas att hon saknar mig. Ska vi gå in och säga att du har en flickvän? Ljuga? Ja. <laughs> Kanske. Nu får det. Ja, det räcker väl så. För det här premiäravsnittet av Waller. Ja. Vi talade rätt nu. Waller. Waller, ja. rullande W. Det är perfekt, inte ens vi kan uttala det. Det här gör vi om. Definitivt. Och vi hoppas även mot förmoda att någon någonstans där ute också har fått ut någonting av att lyssna på det. Ja, vi skulle bli så nöjda om bara en person har lyssnat på det här. Om en person som vi inte känner har lyssnat på det här skriv ett mejl eller skriv till ett Erik som Kalle på, på Twitter skriva ett hej eller vad som helst det är, då, då kan vi nog då, kan vi, då är vi fan nöjda så du kan även eh, du som har lyssnat på det här kan även gå in och följa nattöppet apotek ja, vi kan väl lova det nu att vi kommer komma, komma tillbaka det kan vi det kan vi fan göra Ja, det, det, är, det är så mycket kan vi lova ja, exakt. Eh, hur vidare vi är bättre tills dess eh, det, det kan vi kanske däremot inte lova men vi har haft det jävligt roligt. Vi hoppas att den här jävla bollen sätts i rullning nu. Ta en skål på det. Då kan det bli storslaget. Det skålar vi på. Puss här.